Abessiniens självständighet är allvarligt hotad. Italien som känner sig lurat i versailles vill ha fler kolonier i Afrika och diktatorn Mussolini gör ingen hemlighet av att det är kejsar Haile Selassys Abessinien som han är ute efter. Under sommaren drar Italien samman stora invasionsstyrkor och den 3 oktober anfaller man utan krigsförklaring trots en internationell handelsboykott mot Italien fortsätter kriget. I oktober skickar Sverige hjälp till stridsområdet i form av Röda Korsambulanser som har finansierats genom en frivillig insamling. Operationens chef, missionsläkaren Frida Hylander, radiointervjuas inför avresan. Vi väntar oss oerhört mycket att göra. Det är ju så att de italienarna har ju en läkare per hundra man, hundra soldater. Under det att inte ens har en läkare per hundratusen soldater. Och den här oerhörda differens i den blir ännu större om man tänker på att det kommer att dödas eller såras oändligt många fler abesinare än italienarna. Därför att italienarna har sådana ohyggliga vapen såsom giftgaser och skrotkarteser och bomber under det att abysinarna inte har annat än sina gevär som lämnar relativt oskyldiga sår. Jag tror inte det finns någon risk vare sig för oss eller för flygaren. Flygaren ska ju dessutom måla sina vingar vita med röda kors. Och de röda korsen kommer säkligen även i abyssinien att vara skyddande. Dagen före nyårsafton 1935 kommer TT med en alarmerande nyhet. Den svenska ambulansen har bombats av italienskt flyg. Kvällsnyheter från TT. Det italienska flygbombardemanget mot den svenska Abessinienambulansen är ännu ikväll ej helt klarlagt. Så som redan klockan 19.15 kunde meddelas gällde överfallet Dr. Hylandersgrupp som befann sig 30 trettiotal kilometer nordväst om Dolo in vid floden Ganale Doria i södra Abessinien. Man har fortfarande att hålla sig till det senaste telegram som måste återges med en reservation som de osäkra förbindelsemöjligheterna påkallar. Enligt dessa meddelanden skulle ambulansens förluster vara mycket stora. Sålunda skulle expeditionens chef, doktor Hylander, ha blivit allvarligt sårad. Assistentläkarna Smith och Holm samt Pastor Svensson och en av sjukvårdarna, vars namn ej är bekant, blev och även sårade, dock mindre allvarligt. Enligt meddelandet från Addis Abeba deltog och ett tiotal italienska flygplan i bombardemanget. Det skulle ha flugit lågt och man anser det förvånande att de icke kunnat urskilja det röda korstecken som vore målade på expeditionens tält. Internationella röda korset har sent en protest nog till Genève med anledning av bombardemanget. Fride Hylander skadas allvarligt i attacken. En svensk sjukvårdare dödas, liksom ett trettiotal abyssinska patienter och sjukvårdare. En jordbävning i Belochistan i maj kräver 26 000 dödsoffer. Den excentriska amerikanska miljonären, filmregissören och flygaren Howard Hughes sätter hastighetsrekord i ett flygplan som han själv konstruerat. 566 km i timmen. Britten Malcolm Campbell kör nästan lika fort på marken, 485 km i timmen, där han sätter fartrekord för bilar i en saltöken i USA. Ett eh, toppmodernt passagerarplan gör sin första flygning i USA i december, Douglas DC-3, byggt helt i metall och med plats för 21 passagerare. I Sverige presenterar Volvo PV36 Carioca, en avancerad strömlinjeformad personbil som liknar 1934 års Chrysler Airflow från USA, men Carioca säljer lika trögt som Chryslern. Svenska bilister måste sluta tuta i tätorterna. Tyst trafik införs den 1 juli. En utredning föreslår övergång till höger trafik i Sverige från den 1 januari 1938. Beräknad kostnad för omläggningen är 10 miljoner kronor. I oktober inviger kung Gustav den femte slussen i Stockholm, en klöverbladsformad trafikkarusell, genial säger många, som ska göra slut på det trafikkaos som kallas slusseländet. Samtidigt inviger kungen den nya Katarina hissen och i november också den nya 600 meter långa Västerbron. I Danmark öppnas bron över Lilla Bält och i Moskva en drygt åtta mil lång tunnelbana. Under hösten invigs Göteborgs nya konserthus vid Götaplatsen. Mycket arbete har lagts ner på inredning och akustik, men huset har ändå blivit betydligt billigare än beräknat.